الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا عدوان الا على الظالمين وصلي وسلم على نبينا محمد يرحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم ما بعده الله سبحانه وتعالى اكتم خير نعمه انزلت الله عليه وسلم فانا ندلي الله عليه وسلم. ده حديثه حديث الحجيه 14 حديث كتاب 40 النوويه حديثه هو قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيئ الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه ثم صلى الله عليه وسلم خطي هذه na kubainishia namna gani Muislamu damu yake wakati gani Muislamu damu yake inafaa kumwagwa wakati gani Muislamu damu yake alayhi mambo matatu katika la ya damu mri'in muslimin illa bi si halali kuwa nafsi ya Muislamu ama kumwaga damu yake Ispokuwa mambo matatu kwanza athayyibu azzani ya kwanza ni amesem mtu msuli salallahu alayhi wasallam athayyibu azzani athayyibu azzani ni mtu ambaye amehawai oa alafu wakafanya zina tukama huyu katika sharia ya islamu hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka akufi mtu ya pili wan nafsu bin nafsi jambo la pili ambapo muislam anaezawwa kwa ajili yake ni muislamu -mu ambaye mtu ambaye dakio katika sheria ya Kiislamu anaulia wattaliku dinihi yatatuni kulidini dinihi murtadd anbayu ambaye amiwacha dini yake almufariq liljamaa Ambaye amiachana na jamaa akawa peke yake kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam ana tajaka katika hadith hizi mambo matatu ikipatikana nayo muislamu ndo nafsi yake inakuwa halal kando na hizo muislamu damu yake Allah namtume sallallahu alayhi wa sallam wama sema ya kwamba ni damu ambaye kuna ihtiram min mafawaid katika ihtiramu muslimin ya kwamba katika yi hadith. yi yisha, yani, damu ya muislamu ni damu ambaye ina utukufu sana liqauli sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu mar'in muslimin si halal likum damu ya muislamu wa hadha amrun mujma'a alayhi bilkitabi wasunnah hiyo ni jambo ambae walama walikuwa na itifaq pamoja walikuwa pamoja katika hadith imekuja aya zimekuja ikihara, ikiharamisha hiyo qala ta'ala kuonyesha kwamba kumwaga damu ya muislamu ni jambo kubwa ambaye leo tunaona watu wanamwagana damu watu wananguliana wanauana kwa kitu ambaye ni rais wakaona لكن الله nikitoi rais lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran pia anasema wa mayaqtul mu'mina mutaammidan fajaza'uhu jahannam yule ambaye atao atamua ijaza uh, yake ama malipo yake mtu ya ambaye ataua muislamu kwa kusudi amdan bila sababu fajazawu jahannam kwanza kabisa atakuwa ni mwenye kuingia jahannam moto wa jahannam khalidan fiha adhabu ya pili ya pili khalidan fi ataka hapa milele katika moto wa jahannam wa ghadiba Allahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala amemkasirikia yanne wala'anahu Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu amemlaani waadalehu wa wa na adheema Na akamandalia adhabu iliyo kubwa kwa hivyo hii aya inaonyesha ya kwamba Yaani kumwaga damu ya muislamu Siki turaii ya rais Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hio adhabu yote tano kuonyesha utukufu wa damu ya muislamu faqatul al muslimi al-ma'sum min a'zami al-zunub kumwaga damu ya muislamu miongoni madhambi ambaye ni kubwa kabisa na miongoni mafaida ambaye zinapata tunafata katika hii hadith anna ghayra almuslimi yuhallu damuhu illam yakun muahadan au mustaazana mustaamana yani asaiku muislam yani damu yake sio kama muislamu sio uh, sio yani kumwaga uh, mtu mkafiri muahad muahad katika dola ya kiislamu wa islamu na iyeye, ameandikiana mkataba ya kwamba atakaa muda fulani katika nchi ya Waislamu ama mustaaman amba yule ambaye amepewa amana amepewa amana anaweza ka katika nchi ya ya, ya kando na hawa, wale wengine kumwaga damu damu yao sio maasumi yani sio kama damu ya Muislamu na jambo lani ambaye tunapata ka hii hadith anna yule ambaye ameoa na amefanya ame zina yani kwake itakuwa ni bi rajmihi bil hijara ni anapigwa na mawe mpaka afe wasifatu na sifa zake yuqafu wa yurma wa yarmihil nas yani anaas na anarushiwa mawe mpaka akufe kwaana kubwaa taktulo fura yani hiyo mawe isiwe ni ile kubwa kubwa kabisa kwa sababu na ile mawe kubwa kubwa atakuwa ni mwenye kukufa haraka na ile mawe ndogo ndogo kabisa pia ikipigwa nayo atakuwa ni mwenye kupata uchungu na atakuwa anachelewa kukufa ndio maana yani mtu kutumia jadawe iliyokoa katikati mawe na kuwa ama kutekeleza hizo mambo matatu ambayo tumesema Muislamu anafaa kuuliwa nayo. Yaani hizo mambo matatu si kila mtu anaenda kufanya tatbiki. Maana mtu ameua, si kila mtu anaenda kuua. Sipokoe hiyo mambo yote, Inarudi kwa hakim, kiongozi ya Muislamu ya Uislamu, yeye anafanya tatbiki ya, ya hayo mambo. halal baada ya hizi hadith nabii tajia mambo ambayo akipatikana nayo damu yake na halal kando na hizo sio hizi pekee yake jambo ambayo halalisha damu ya muislamu bali kuna ahadi na mambo mengine muallama ma anabaja kama Said bin anasema qatl jama'ati ghayr manzakir yani kando na hao ambao umetaja hao watatu kuna watu wengine يعني ما علماء ومتاجى وقالوا اني حلالي قوليوا وهم في اللواط يعني متى مبين افني اللواط فيها اني حلالي قوليوا ومن اتى ذات محرمي انتي امباي اتakuwa انافني زنا نا ويله watu ambao watu واريبو واكيك امباي حفاي قواوا انت كما هويو فيها كتيكا شريه اني حلال دم yake قوليوا والساهر متى امباي ني ساحر متشوي فيها اني حلالي قوليوا ومن وقع على ابهيمه لا نام yule mtu ambaye atakuwa anafanya zina ama uchafu na wanyama wa man salah na yule ambaye ameacha sala ni halali uliwa damu yake washaribul khamri fil marrati ar kama tunavojua mtu ambaye anakunywa pombe fukumu yake ni kupigwa mboko lakini mimi miongoni maulama kuna unyeume akirudia rudia kwa mara akikifika ikafika mara 4 akikifika mara nne atakuwa ni mwenyekuuliwa wasali fil marra tilhamisa khamisah na yule mtu ambaye ni e, muibaji ama mtu mambaye anaiba akipiga mara ya kwanza anakatwa mkono mkono wake pili mguu mara 4 miguu mimiwili na mkono yote imekatwa lakini bado anaiba akifika katika ile marhala ya tano mara ya tano atakuwa pia ni mwenyekuuliwa waqatlul akhir min al-khalifatayn na kulikuwa na kiongozi muislamu akajitokeza mwingine akajirahi kwamba pia ni kiongozi huyu ambaye umetoka kwenye nyuma ni hukmu ya Kiislamu ni kuuliwa. Wa man silah na yule mtu ambaye ametolea mtu silaha kwa ajili ya kumua pia ni halali kumua. Waljasus al-muslim idha tajassasa lil kufari 'ala muslimi. na yule mtu ambaye ni jasus ambaye ni muislamu anafanyia ujasusi wasi, islamu juu ya muislamu na hawa pia ni miongoni mwa watu ambao katika sharia maulamao wametaja wa kwamba damu yao ni halali kuuliwa kwa hivyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa kusikia maneno na kuyafata subhanakallahumma wa